Ébredtem már szebb hajnalra. Hamar elbúcsúztam Krisztintől, és felballaktam a szobámba. De ő még maradt. Részemről nem igazán vágytam rá, hogy egy rakás részek közt józan ként üsse az időt. Ha az ember együtt tiszik a társasággal, remekül szórakozhat. De ha józan marad, egy idő után zsibbasztónak találja a bulit. Amikor a többiek már a világot váltják meg, akkor ő még pehére pontosan emlékszik arra, hogy ezt a világot nem igazán érdemes megváltani. Még keresztre feszítik érte az ember fiát. az szony papírjait Krisztínnél hagytam. Nekem már úgysem volt szükségem rájuk. Azért írtam a kedves könyvtáros boszorkánynak egy e-mailt, hogyha teheti, küldj címemre a fordítása elektronikus verzióját. Jobb szeretem, ha ilyen adatok megvannak a gépemen is. Már csak azért is, mert az kapásból két helyet jelent. A levelező program szerverét, valahol a nagy kibernetikus ismeretlenben, meg persze a laptopomat. Így biztonságosabb. A papíroknak könnyen nyoma veszhet, bár ötletem sem volt ki akarná eltüntetni azokat. De hát a jó öreg paranóia. Agyaltam még egy kicsit a história aktuális állásán, de nem jutottam előre. Tipjeim voltak, de tippelni még lotton sem szoktam, nemhogy komolyabb dolgokban. Lesen úgy nyomott el az állom ruhástól a kanapén heverészve. Égtelen dörömbölésre ébredtem. A kislámpa az asztalon versenyt világított az odakint pirkadó hajnallal. Nyitva! ordítottam ki az odakint okvetetlenkedőnek. Ritkán zárom az ajtómat, hát ha az éleple alatt beosom valaki és hozzátesz a vagyonomhoz, Mert elvinni bajos lenne belőle. Krisztin, Tomaszewski és Johnny Tó be a szobába. Meg az a régész palánta, aki Krisztinnek csapta a szelet. Állati nagy hézag van, nyitott a régészek gyöngye. Elfogyott a vodka a söntésben? kérdezte Némi Gunnyal. Marha, kommentáltam megjegyzésemet. Az éjszaka, már nem tudom kinek az ötlete volt, kimentünk megnézni az ásatást. Hát ez tényleg elég nagy baj, részegen randalírozni egy csendes kis falu utcáin. Erre már Krisztinnél is elszakadt a cérna. Ne idétlenkedj, Lizolett eltűnt. Johnny, nem felejtetted az ágyadban? kérdeztem. A srác legyintett. Még ő volt a legnyugodtabb a társaságból. Áh, addig nem jutottunk el, sajnos. Kimentünk az ásatásra. Odafelé még összekapaszkodva ballaktunk. Ott a címborád, bökött Tomashevszkire, tartott egy kis előadást. Az alatt kellett eltűnnie, mert utána már nem volt sehol. – De kutya legyek, ha tudom, hogy mikor hagyott ott. – És mi a pánik tárgya? – Mondjuk pisilnie kellett, odébb ment egy kicsit, hogy elintézse az ilyenkor szokásos módon. Céloztam rá, hogy részegen, gátlások hiányában könnyen megy az ilyesmi. Közben meg elnyomta valahol a buzgóság. – Nem volt részek – közölte Krisztin. – Engem leszámítva ő volt a legkevesebbet. – Minden tűvét tettünk a stadionban – magyarázta Tomaszewski. Nem volt nehéz, mert akkora az egész, mintha egereknek építették volna. Persze egy ekkora faluba minek nagyobb, legyintett. A lényeg az, hogy nincs ott, és a szobájában sem. A kocsia meg itt áll a panzió mögötti kis parkolóban. Alszik valahol egy szép, holdvilágos árokpartom, vetettem fel. A srácokkal végigjártunk minden lehetséges útvonalat, állította határozottan a régész palánta. – Sehol sincs. A dolog kezdett érdekes lenni. Eddig szimplán hülyének néztem őket, pedig nem voltak azok. Még akik sűrűbben nézegették meg a pohárfenekét, már azok is használható állapotba ijedték magukat. – Mennyi ideje tűnt el? – kérdeztem. – Lehet vagy két órája – mondta bizonytalanul Johnny. – Van az három is – igazította ki Krisztin. Az ismert okok miatt inkább neki hittem. Jó, nincs sehol. Azaz nem jó, de tök mindegy, nem tehetünk semmit. Felnőtt nő, oda megy, ahova akar. Gondokság alatt nem áll, és mi nem vagyunk a családja, hogy be kéne számolnia nekünk. De ha azok lennék, akkor sem kötelezni semmi, hogy ismertesse velünk szándékait. Semmi oka nem volt rá, hogy lelépjen. Úgy terveztük, nála tölti az éjszaka hátralévő részét, ha visszajöttünk az ásatásról, tájékoztatott minket Johnny. És ha meggondolta magát, megesett már ilyen a világon. – De nem velem! – büszkélkedett Romero. Hát – Tám még igazat is mondott. – No, foglaljuk össze! – javasoltam. Kimentetek az ásatásra. – Apropó, kinek az ötlete volt, hogy kimenjetek? Bizonytalanul nézegettek egymásról, mégül Tomashevszki fogalmazta meg közös véleményüket. – Nem is tudom, ki dobta be az ötletet, csak úgy felvetődött. A többiek olyan szorgalmasan bólogattak, mint azok a bizonyos gitcses műkutyák szoktak a kocsik hátsó ablakában. Tehát nem ti voltatok az ötlet gazdák. Erre ugyanolyan együntetően rázták a fejüket. Óhatatlanul az jutott eszembe, vajon gyakorolták-e ezt a produkciót? Persze, hogy nem. Miért tették volna? Ez nem valami ostoba vicc. Tényleg be vannak ijedve. Hogy miért, azt nem egészen világos. Ez egy kis falu, nem valami bűnös világváros, ahol pszichopaták, drogosok, genkszedek bóklásznak éjjel az utcákon. Itt van közbiztonság, még ha nem is járőröznek rendőrök az utcákon egész éjjel. Jut eszembe, és a hatóság? Szóltatok valakinek? Nem, felelte Krisztin. Todd, mutatott a régész palántára, ugyan el akart menni a rendőrségre, de lebeszéltük róla. Előbb neked akartunk szólni. Hol vannak a többiek? – kérdeztem az ifjú régészekre célozva. – Hanna és Agata a szobájukban – világosított feltód. Be vannak rezelve. Nem ismertek ki jönni velünk Lizalottét keresni. Peter, amikor utoljára láttam, épp a vécé csészét ölelgette és okizott. Remélem nem rondít össze mindent, mert vele én vagyok egy szobában. – Ettől nem lettem okosabb. – Várjuk meg a reggelt – javasoltam. – Akkor Sáprólt a panzióst is megkérdezhetjük, nem látta-e? Fent van ő is, nyugtatott meg Tomaszewski. Mikor visszajöttünk, felvertük, hogy nem látta a Liza Nem látta, azaz csak velünk látta, igazította ki magát. Ja, kérem, egy tudósnál fő a pontoság. A felesége sem látta, tette hozzá Krisztin. A felesége? Lepődtem meg. Igen, még az este befutott, nagyon kedves nő, mondta a barátnőm. És ha ő mondja, akkor így van, ért hozzá. Pszichológus. Vagy pont ezért gőze sincs az emberekről. Tőlem most mit vártak? Kérdeztem már csak a mihez tartás véget. Erre tanácstalanul összenéztek. Azt ők se tudták. Ritkán látni ennyi okos embert ennyire tanácstalanul. Feltéve, ha nem néz a dolgozó parlamenti közvetítéseket a tévében. Ott szokott a szellemi nihil terjengeni. Akkor összefoglalnám, javasoltam, és meg is tettem. Egy fő eltűnt. Senki sem tud semmit. Tovább megyek, én sem tudok semmit. Bármi lehetséges. Például, hogy a falu vad verebei széttépték, és ízenként széthorták. Bár ez elég valószínűtlen. Váratlanul valami eszembe jutott. Néha, ha ritkán is, ne előfordul velem ilyesmi. Tudja valamelyikőtök a telefonszámot? Kerestétek egyáltalán telefonon? A mai világ egy nagy előnye. Az átlagpolgár olyan elszántan hordozza magával a távbeszélő kütyűjét, mint hajdan egy bolhásabb dervis a kedvenc amulettjét. Az lehet, hogy a gatyáját ott felejti valahol, de a telefont? Persze, hogy ez nem jutott eszembe, csapotta a homlakára Roméro, és már rángatta is elő hihetetlenül szújk farmerjéből a telóját. A számot se kellett beütnie, el volt mentve a telefonkönyvébe. Megnyomta a hívásgombot, aztán kihangosította a készüléket. És mi hallgattuk, ahogy kicsünk. Egyszer, kétszer, háromszor, sokszor. Ha asszik valahol, kockáztatta meg Todd. Erre a többiek úgy néztek rá, mint valami szentségtörőre. Pedig nem is beszélt hülyeséget. Johnny megszakította a hívást. Jól tette. A magányos csengőhang valahogy baljósan zengett a csendben. Azért én igyekeztem megnyugtatni a társaságot. Figyeljétek meg, mire visszatérünk a pánzióba, már itt fog várni minket.